«Земляк твій, Косцельський успішно тут робить кар'єру, і ніхто йому слова кривого зате». «Ні, Міхале», – думав він, – «не випадає ніяк тобі розм'якнути, розкиснути і розкваситися. й депресія минуть, і ти знову затиснеш серце в кулак, і тимеш. Скільки тобі написано і відмірено ти мусульманство приймав задля козацької справи, а не для кар'єри чи інших шкірних набутків». Бо такі маєш, як мріяв у дитинстві на землю свою принести, бодай частину отого Алатир каменя, про якого оповідав сивий кобзар Левко, каменя, з під якого б'ють цілющі джерела, росте вічне дерево, життя, горіть вічний вогонь каменя, на якому перепочивав натомлений Христос зі своїми апостолами. Трапляється інколи, що життя. Мов схарапуджений кінь несе тебе в санях за сніженим полем і раптом наляканий чимось рвучку в безпам'ястві той кінь забирає у бік. То немалої сили потрібно і вправності в якусь мить, аби втриматися, не вилетіти і не лишитися серед снігів, серед білої лиховерті. Військо Садика Паші спершу перекинути хотіли взагалі десь в азійській краї, згодом у далеких палацях переінакшили. Полк Чайковського опиняється в Слівені на болгарській землі. Смерть, звісно, немає, звичків паспорти зазирати, та чомусь кривий прижмур її очей спиняється на найліпших. Захворів перед тим на холеру Адам Міцкевич із Гас як свіча на сирому протязі у кілька днів, і душу Міхалові стисло, мов, холоднісінькими лищатами, такими холодними, аж і ній на них виступав. Тепер міцно хворіла Людвіга. «Я, бідний козак з України», – писав їй Міхал з доріг, – «служив волі Божій серцем, йшов життям з помічу твого натхнення. Хоч те серце часами якесь занудне й засмучене над міру, інколи нетерпляче, але далі йтиму, доки Бог з нами і тебе береже». «Хай же Бог дасть здоров'я тобі задля мене, а мені хай дозволить, щоб діяв так у житті, аби була тому рада». Синів своїх Чайковський забрав з Парижа до себе. «Як уже буде близький мій кінець», – міськував собі подумки, – «то маю справу мою заступити сини. Тут у Туреччині хай би лишився молодший, а в Україну, в Козаччину старшенький піде... То логічно, напевно, бо молодший за натурою більше дипломат, а старший є викапаним козаком. От тільки шлях від простого офіцера до генерала не вельми близький. На військових навчаннях та парадах, на які прибував охоче молодий султан, генерал Садик Паша наперед дбав, аби сини могли показати свою вправність та військову виучку. Султан Абдул-Азіз прихильно ставився до формації генерала Садика. Навіть один козачий ескадрон в свою свиту забрав. Щоб не одним днем жити і мати завтра опору, Чайковський налагоджує в себе підготовку майбутніх командирів, створює підофіцерську школу, і син Владислав стає директором цієї школи. Мати в дитинстві якось оповідала малому Міхолові про чорну блискавку. Край Боже її побачити, навіть зле, як присниться. Чорна блискавка цього разу не снилась Чайковському. Вона змигнула беззвучно над ним. Сліпучо чорний розчерк рисунув на все небо над головою. Кривулястим гіллям розщеплювався. Померла Людвіга. І чи не останніми були її слова? Дружина і мати, справу чоловіка чи сина, шанувати повинні навіть більше, аніж його самого. Втратив усе, писатиме Міхал Другові. Все, що мав найдорожчого в світі – раду, тиху, товариство у браці й мозолях двадцятирічних, Був при ній у хвилі останній. Бог не судив нам померти разом. Він поховає її на землі, що домігся від турецького уряду для люду краю свого на околиці колонії Адампіль. Він довго ходитиме схилами Алем Дагу, доки вибере місце, звідти видно й чорне море, за яким десь там його край, і море Мармурове, поблизу якого доля судила прожити, стільки років. А на дорогому кам'яному надгробку розпорядився викарбувати ім'я та гриби Литви України і Польщі, яким служила не надаючи комусь переваги його Людвіга. А чорна блискавка як змигнула, як спалахнула вперше, то вже не пропала, тільки час від часу вона креслила над головою розмашисті кривуляки. Коли помер сираскир Алі Паша, то його наступник на справу Чайки подивився, як на пройдений шлях. Навіть радив полякам скористатися з Петербургської амністії і замиритися з Росією з усіх державних посад та посів почали усувати земляків Чайковського. Молодший син також втратив титул султанового ад'ютанта, а старшому взагалі у службі відмовили. Сторожко і обачно, наче боялися на помаски наразитися на невидимий гостряк, стало тепер вже російське посольство шукати зближення і контактів з Чайковським. Надто великим був вплив отамана Чайки на Балканах. Вельми для Петербурга важливих, як не вдасться взяти у спільники, то бодай знейтралізувати. Ще коли би поговорювали, зважаючи на популярність серед люду того, про можливість і доцільність посадити Чайковського на трон Болгарський.